Батько не збагнув, що робиться з сином, і ще почав його картати святим письмом. «Ти заглядаєш у різне старокнижжя, то згадай, що пишеться в першій книзі Мойсея. І рече Господь Каїнові, чого ти злився і чого змарнів. Коли чиниш добре, так і лице весело позирає. Коли чиниш недобре, то на тебе гріх тягає в порозі, щоб одоліти. Ти ж мусиш панувати над ним». Нічого не відповів на це Семен, тільки набундючено гликнув на старого, і мовчки, наче лантух вимівця з хати, упав на сани, оперезав малахаєм коней, і вони і санки одразу взялися сніговою куєвою. Оце дочекався святого вечора, лаяв батька та й себе картав, бо таки справді розпустив варги більше, ніж треба. Колись той виніс він з важкої розмови, то це слово про гроші, Папірці мають ціну до часу, а золото і час не долає. Ось і тепер золото, трібло й папірці в одній ціні. А як далі буде? Він тріпнув кованими вішками, коні побігли завіяним зрубом, з якого витикалися молоденькі борізки, а думки повернули до василини, до її жагою обведених уст, до її довідності. Ось де можна чоловікові знайти відпочинок і розкошування». Зараз він під'їде до приземкуватої вдовиної хачини, внесе липівку меду і скаже, що приморозив на холоді душу. То, може, вона й відхукає її. От так Бог і карає нас гріхом. А тим часом старий Мирон, задягнувшись, з порога стежив, як тікає від нього син, і знову згадав святе письмо. «Волоцюгою і втікачем будеш на землі» потім узяв уважисту плішню і пісов на ставок вирубувати продуховини. Благословенна тиша і зоряні титли стояли над волошковим засніженим світом, що на невидимих решетах пересівав сяйво і підтимінь, а на місяцних верстатах ткав ляні рушники. І невже навіть у такий вечір у чоїхось мізках, у мізках його дитини може вирушитися нитість? Коли так, то для чого живете лише? Недоріки викрутні. Мирон ударив плішнею, лід зойкнув, покотив посвист і стогін під очерети, які ще не так давно аж розгойдувались дикою птицею. Семен хотів її побити з дробовика, але Мирон не дозволив, бо що то заставо, коли в ньому немає риби, а на ньому птиці. На продуху, бокуючи, почали спливати плітки і краснопір, далі з'явилися щупаки. Їх можна було б виконати руками на лід але в такий вечір не хотілося забежати навіть рибу. Хай подихає, прихопить місяця на плавники, хай знову у притихлі води. Він довгим поглядом прощання оглянув мальовані в сині і срібне і сиве світи, оглянув садок, що відродив йому, очерети, що відшуміли йому, і навряд чи побачить він, як з них весною випливатимуть дрібні черята і качки. І жаль йому стало, бо обознаки мальованих світів, і цвіту, що в сповитку спав у яблунях при морозі, і птиць, що вже не долетять до нього, і сина, що відкотився від нього, не збагнувши, що таке людське життя. А коли збагне, то вже, напевне, пізно буде. Бо як підрубаєш душу, то зрубаєш усе. От тягнеться він до непевного карбованця, до потаємних підземних скарбів, а не тямить, що все це суєта суєта Як рожеві ткахі, Зашуміли, заспівали примороззю під кутерявлені очерети, і їхній пух полетів у святешну далечінь, де злегка поскрипував мороз, чи земля, і на добрий сон вкладалося село. А місяцю все хотілося бавитись у піжмурки з ним. І він то закидав його аж у саме небо, то раптом так вигойдувався на скатертину снігів, що аж кособочились хати. А може це не місяць, а злидні кособочили їх? «Бо щедра кутя є щедрою, а для скількох вона голодна?» От уже і більшовики починають поволеньки насідати на сільську злиденність, Тільки що вийде з цього, коли ще дядьки тримтять над прапрадівською трепілкою? Стоїть під місяцем у закинутому світі людина, яка вже ніби живе і не живе, згадує щось дуже давнє і недавнє, перетрушує роки і смутки, і просвітки, Тішається усім добрим, що приходило до неї, що сама зробила, а погане відгортає і думкою, і рукою, яка вже, мабуть, в останній цієї осені сіяла жито. Господи, як це гарно!